28 січня 2015 -го. Сторінка 15 двобій. Мов грім у яснім небі знявся крик, їй змовчати було б, та не стерпіла, Та хто пі за роки до того звик. І ще вночі була кохана й мила, І раптом стала гіршою за всіх. «А сам який?» За словом третє, п'яте. Образи, що збирала повний міг, Тепер у нього кидала завзято. Надрузки розлетілися склянки, Заплакали старенька мати і діти. Усім давалась лайка та взнаки, Та жар ніхто не міг охолодити. Витрушували міг образ до дна, «Такий важкий! Обоє рвали жили!» І тішився, сміявся сатана, вони йому немало послужили, і пригортав дітей до себе бог. Хотів закрити вушка і серденька, не вистачало рук, бо й тихо бог іще тримав на ниточці тоненький. І уціліла все-таки вона, хтось першим затулив лайливий писок. Ще почекав недовго сатана і геть пішов, а Бог не відступився. 17 листопада 2014-го Сторінка 16. Диверсанти зими. Білосніжний десант опускається тихо з небес. Диверсанти зими хочуть місто застати зненацька. У маскувальних костюмах ще більше помітні, ніж без. Та дивися, лапаті які, та поглянь, як багацько. Я, здаюся, без бою. я хочу до них у полон. Тільки знову розвідник Мороз десь пропав ненадійний. Потрапляють у засідку теплих носів і долонь, непромерзлого ґрунту, асфальту, дахів на будівлях. І стікають у сум, у багнюку, зими посланці, Чи покірно поповнюють військо вороже зрадливі. То сніжинка розтала, чи просто сльоза на щоці? Знову програно бій, снігопад розчинився у зливі. Грудень 2014-го Сторінка 17 Моє дитинство в платтячку простім, Моє дитинство в платтячку простім, Що мама вечорами взимку шила, Кричати пізно, зупинися, стій, залишся, Бо мені ти любий, миле. Раділа, як воно втікало в ліс, Міжлітніх трав не кошених босоніш, Бо в інший бік мене тоді поніс Невпинний час в юнацькому безсонні. Ще зустрічей чимало в нас було, Та маму й тата рано відспівали. Чужими стала хата і село, Де в піжмурки з дитинством часто грали. Якось моя малеча до села й з тітонькою з'їздила улітку. Мені дитинство дотик привезла, Світлини чорно-білі, Що сусідка забрала із хатини сироти, Аби там теж ні зайди не топтали. Матусю, ось поглянь, це, це ж наче ти, Покинути далеко на поталу. Лишилося самотні серед стін, Господарем забула кицька наче. Моє дитинство в платячку простім, У снах мені усміхається і плаче. Грудень 2014-го Сторінка 18 Іноді так хочеться заснути, Іноді так хочеться заснути І проспати неприємні дні, Кілька сторінок перегорнути Тих, які важкі або нудні, І відкрити очі вже у свято, Як проблем закінчиться потік, Тільки, певно, хочу забагато, Ще ніхто від прикрощів не втік, Тільки після них душа чистіша, та не всяк збагнути те зумів, що тоді солодка серцю тиша, як воно наслухалось, громів. Червень 2015-го. Сторінка 19.